الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الانبئاء والمرسلين محمد وعلى آله وآصحابه اجمعين اما بعد دي جاء فور خبر رسي دلوا جناب نبي كريم رسي صلاط والسلام ده اهد پغزاكي بخبلم زخمشو او سخت تقلیب وردو رسي دو لیکن ده غبه وجود ده صبر نیکار عقل مندي دیوه ذ الله <سؤال> بندگانو باندې شفقت او ذ الله احکاماتو باندې فوح حملګري ونه راټل بیس کسان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله دغه وجه لو مسل الله شبق انصار شهیدان شلو دو کسان سره پات شت الحی نبی او الله او شاء در نه یو درې کسان محمد رسول الله باندې حملو کړ او خطبه عبد الله ابن شهاب عبد الله ابن ابو عامر په دې طریقه باندې چې محمد رسول الله برې غوښونو کې وسپنې ماته شوي تندې باندې گذره غړو غوښونو شهیدان شو دلته نشو زخمیشو دی اوګه باندې یو سو گذره او خاړه چې رسول الله شکایت کوو ملګر لویدازې مې ډېر خوېږي ابو عامر راحب ورته کنده ستره او باغې کې سوچ نو سوچنو ایستو وغورځېدو او دا وزن یې کوول چې دا نجوت یې نجاه محمد نن بچ څخه بچنې ززان وزنم صفان ورته دی خوګه دی ولی نوجن به قسم په الله چې الله زموږ نه بچی دي دغه له اوري سې رسول الله باندې ملګری راځم ابو بکر سېبو عمر ابو دجنا ابو عبید ابن جراح ام عمار او د محمد رسول الله د دې غخننا دا وصفنه چې اسلام ابو عبید ابن جراح یوږي یو, یو جام مات شو به ورسره بلا به محاصره مات کړه دا आवाज امریکای دل او شه محمد صلى الله عليه وسلم شهيد دي ابليس دا आवाज لګولې لګین زمون نبی الله ژوندې ساتلو دوباره حمله وکړه په رسول الله باندې صاحب جنگ کولو طول حسب جنگ کولو ابو ذ جنہ شرط دلړي جن راغه محمد رسول الله یې خپل مخ ورواړو دا شي دشمنان لورواړو ولې دومره گذارونه او خاړه لك د شکل شرمن دا غشبه دقشن برابر شو یا رسول الله بنی را در الله حارث و رمخ خلافه ادا کې الله بروخته د غین نسبه او بی ابن خلف قتل کې زنان علی او امه منہ امه او مېمن یو شهيد وکړ ساتسه بیرغې انتقام واغوسو د قطاده شبګې سرګو د زمان د الله نبي معجزه کاره شو هغه جوړه شو خليل ابن وليد ابو سفيان د غرس سر له وختو د الله نبي د دواګان وخت یې الله راخته ک عمر شب اور تشكيل کی او ساعت هغه وزغ لول به ویل چې بتاو رسول الله ژونديري ک مړ دی عمر شب جواب کو ژونديري زور درس نبی کریم صلی الله علیه و سلم دومره بهادر انسان او چې سخت تراله مناسب دا چې دم په یو طرف روان شي وی وی نه دی غره لاله نه د مدینه قال الله لاله بلکې ځکه د امیر دی او مشر دی او زموږ محمد رسول الله کې څومره شپتون ده کمال چې د الله را جمکري ځکه بهادر او کیسه کماندانو ده تکلیف زاله ورورولو ملګر لوري شي دا مشر متو دا کملګری رو بش اما اگر او گشت اللہ نبی نے ما سر ما تکڑا خلگر ویس نبی苏فیان دا آواز گج لے جواب ما کوئی وی تاسو گج ابوبکر شتو کہ ابن ابی قحفہ گنشتہ وی جواب ما کوئی عمر در گشتو کنشا عمر سبی محمد رسول اللہ مشن دے نی حبل حبل وتششر د توحید ساده ور موږ د ځمکې کی نټول کې څنګه محمد همو چې شهري او ملګري ملشو رسول الله جواب ورکړې د سړي الله او اعلی واجاس موږ الله ډېر لوې دوسمه موږ الله ډېر وو چتي هغه به شرک الفاظ ویل لن العزا ولا عزالكم زموږ عزابه یې بریشتره هغه موږ کومه کومه کړستو زو نه شته محمد رسول الله ملګرو له ویل جواب ورکړې چې لن المولا مولا لكم زموږ الله شته زو نه شته بے ویری چيز م موږ سره سم دي سربسر شو او هم موږ وژلو او هم تاسو کې وژل عمر صاحب دروغ دی ولې د الله دشمنه قتلان زموږ شهيدان چې دا الله جنت ته بوځي او جنت ته بووري د وساسو مرداران چې د جهنم دلاره سره روما خبره وکړه ابو سفیان ویلي وېزر د چا تاسو په خپل شهيدان وګورید خپل مړي وګورید ټول مشل شي وي غوونه او سترګه او د ارسم ته کټ کړي د دې کار تشکیل معنی د کړي د خګوره په خپلم نه ما دمر متکبر انسانو خپل شيدان چې تاسو ګورید د مړي ګوري د ټول مړي کې بندمونه شرط پات نه چا نه پوجي کړی درو چا نه سترګي کړی درو چا نه غونو د چا نه یو د چا بل خګوره ما دا کار نه د کړي نشم په خمانده باندې دا کار شویل خپې خپلم دومره نه یو د محمد ملګری او پریچ نشه شول دا خبره وکړه نبي عمر شهبلی عمر بيسمحو على الاغراشه محمد رسول الله امیر المؤمنین عمر بن الخطاب مح... دل... وی سوائی. وی ورش برشه د اسلام غرم عمر جلنه وبسره روان شو راغه دشي نشدي مسافه کې ودریدل و سو وين وی را یو قسم تعالی درکو وی بر سره دا خبرو ک چې محمد مرد دغه شو ندير علیه الصلاه و السلام عمر جلنه ورته وی الله اللهم سقطاکی دیو کی وسمه دی رب مانی قسم چې داستا خبره وسم محمد الله علیه و جوندې دې مرنه دې دا محمد رسول الله د ملګرو غیرت او محمد رسول الله شجاعت کله دوبرغه قوا ورسته شو داسې به معاشره کو رسول الله وجلو وی ژوندري وي او ودا خدای ابن خمي اما له ویره شم محمد وجل وي ودروغ تل ویلې دي هغه دې وجنه دا خبره خو را کړو چې پر رسول الله باندې وزور نه کړ بده اوګه خوږ او یا په دې مخ باندې شکل دي شوالو دا وسمنه به کې عمره رسول الله کې دویګه او شریس دو او خوکه مسلب ابن شهید پروت دوی د ګمانو کې در محمد صلی الله علیه وسلم په شکل له بسنده ده وی قسم الله چې ژوندې به محمد ژوندې علیه السلام به او عمر صاحب خبر باندې تصدیق کو ما دخل ملګرو نمز تا لډې راخده لرم دې باطل فرصه کوم معلوم راشد مجاهدين مسلمان كرغلي. كرغلي دي دي دا مسلمانان په حق دې کې راغلي غوځت کې راغلي او دې خپل ځدني ور دي سره مقابله اعلان کړی وی ویل ویرا روان کال به په بدر کې سمو شو مقابله ده عمر شه برته په بدوار وستر ګو بالکل کې مقابله ده رسول الله مرته شه ورته واجه مقابله ده روان کال به ګورو دمه سره دا و شو محمد صلی الله علیه وسلم نور سوګه د خلیفہ ورزا د ټولنه مخې د مسجدین وخت چراغې منجو کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ودری دین شو پناسته کې نه شو چې دری گذاره به دی وګه کې خوړلو یو گذاره به تندې خوړلو بل دا اوس پنې بالکل کې عمر مات و و دا دا او لوي ذنه مو ملګر لوی شیخ ودر دین شمس کینم پناسبانه منجو کی عروسه ل ملګر مو سره پناسبانه منجو کی و چې درجه كلا مقرر امامي د امیر د خوانه یا اميري او هغه پناسبانه منجو کی به قوم باندې سمس کی د سنت طریقه دا نبی کریم سره السلامه ورس مریضو ملګری خواله وراله رسول الله پناسبانه منجو کی صحابو به شي خدا وکړه ورته اشاره وکړه چې شکل السلام موږ غرزو وینځدی و چې تاسو د شي کرونا کړویل کسان چې فارسيانو او رومینو خپل مشرانو سره کوي رسول الله ډیر عاجز انسانو د محمد صلی الله وسلم جون چې ټول وګړي عاجزي عاجزي او عاجزي دا وړه ده به خبر د فارسیانو کی دا کوي چې خو نه ست رومینو کی او گر چې پر دا غرد ولا خلګولړي لکه وځي دی وقت هکمرانان امیر بنه سعودي خو هم خلک ولادي غي خو ولادي رسول الله بده باندې صحابه کې دوی کې نه یز موږ چې کثر ولادي او بینی نور مشرن روډي خو رادار اسلام دینه خلاف عمل لکه نه دیغه امه شو مزه سره کې نه نه و درول دا عمل نه رسول الله په خپي کې وې که کارمو څه کې نه استي دین دا خبره معلومه شو چې وشاله ودندن دا حرام دی امام نووي رحمت الله عليه دي کېده موسم دي او حديث په تشریح کې کلاغه مشعلي کې داخله لکه به ځینسان ته بده ای چې لکه مال دخل و دريږي او ځما خبره دی خلق منه او داسما سپلي دی برابرې او ځما دشي دی وشو ځما هغه سي دا متکبر دی د دې انسان خلا و دردل حرام به دې کوم سلام مخه انسان لبا اغوغت کې و دريږي او ځبه پرې دی شي دا غو زړک عظمت ناراضي کچیر تراتلو به دردل په کارې دي به لاس کوله ولڅنګ و دا یو بل مسئله چې عبد بن عمر دا محمد رسول الله سکل کړي دی ابو عبید بن جراح دا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه دا غلا شیخ کول کړي دا جیش خدري شرطن علماء ذکر کړي یو دا چې سره عادت مستمرت نه جوړي همیشه دائم انحناب انه کې سره تکوول او درې مصافحه وبګنه پاتې سرقل اول عشیبه دا محمد رسول الله سرقل کی رسول الله دخل ترزی او د عثمان ابن مازن د تن دیخل کړي ابو بکر رجل نهونه محمد رسول الله تن دیخل کړي او او سید سید رسول الله دا تشم کول کړي خپي کول اول څنګه دیو څنګه دی مش کول مشکات وروید امام مشو غیره نه خل کړي شدام جائز دی وجه دا او شف درغه رسول الله دا کله شونه کول کړي یو علماء دا خبره زګر کړي دا چي غیر موسم عمل لي. دویم کلاجی ازم چې شرط د وګدای چې انحناء سر کټکول بنیو په دې کې سر کټکول خامہ خارجی درې په او زنانه د ام ابان علماء په کلام کړي چې هغه مجهول ده رسول الله منا منځو کې او پناستو کې ملګری مشرکین است زين لدا سوال ای چې هغه په دې کې خدای قیام فرض د سن کوي خو معذور دي نو سره نه جوړه دي کله چې او کار رسول الله کړي نه به اقه او سر چون چې را باندې کوي به لکه یو مسله ده د علماو ما بین کې اختلافي سورې فاتحه په منځ کې رسول الله احناف ولې قائل دي مالکيه نه په جهري کې قائل دي په خفي کې قائل دي او نور علما په ټولو کې قائل دي نو به سوال درآږه چې اوسړه امام پرونکو ګرالاندي کې نو د فاتحه و نه ویلي نو جواب دا دی چې د فاتحه علم د رسول الله په امر او په دا مدرک درکو در دا مدرک درکات د دم د چ امر دی محمد رسول الله په قیاص مې نه څنګه چلګه پاتې هموکه ون ویلو شنو به برادر چې مونږ ون شه دلته بسکه اغم د الله د نبی خبر اودام شاول الله سي فرمي وي چې کله په یو مسره باندې قران سنت موجود یو په بل طرف باندې دی او بل چې خبر مونږ را وخلون قیامت کې بل الله له سوه زر پیش کو ایسه زر به پیش کو نه دلته د نبی خبر منل په ارزه کې څنګه طریقه هغه کړی دا مدرج او په دې به شوړي سو علي دریمه چ دې نبی کریم عليه الصلاة دا زخم څنګه منځل شي صحابه لکه الله فرمایي وی قسم په الله چې رسول الله غزخم منزل کېدو و وسم ازما بل رسول کې او لري او لري عارصي برته وګراوللي د اوحد کې ودندو کې و نه شکل وګراولې رسول الله لمخله کړي نو اخر حضرت كله چې دوی کړي تبان د بارانو مش په وجه کېټن شل دوی کوي او رس الله غوړي طيب انسانو پاک انسانو اغه باندې <محبا> به دمو ښه محمد ابن محمد له هغه راته وګړي صفایخه مجیدار او بیراله له محمد رسول او اوسکلی ali se barmani da ubarawo le au fatimatu zahra che muhammad sallahu alaihi wasallam lura da zoro totaida aghi ortada makh minzalo qanun vo booke da cheka zakh marbani minzda win udri gwin no udri da sar lage da le tardim maspik hin puri da win tera wanada da but فاطمیزه لالهبه شکل د د زخم منزله هغه زیتیدو شکل منزله دلو یو پوزکه پدیځه کیو فاطمیزه لالهبه هغه پوزکه وسو زوله و غیره و غیره رواق صد رسول الله پدیځه خم کې ورکی خدا رب العالمین بس پایغه من ورتشحاته نسبتو جورش سرهما مسلدا وشوا امام بخاری رحمت الله علی فرماییدنه مسلله استریدا چې انسان په بدن باندې چر تخپل وینې پرته دی ځه منزل رسول الله منزله دوی دا خبر معلومه شو کلور د پلار په مخ باندې لا شرط اوه دا داس ګنان د کلوري دنو فاطیمه پلاغه د مخوان الله هو محمد صلی الله علیه و سلام یا لور دغه مری سره د پلار ورته بری سربانی غوتی واله دغه شنب د مخوان دانه و غیره دا د جیزه من بخاری دمسله رسل استری دا پلا ور لور دا سره ور ما په کذا وشوا نبی کریم علیه السلام ملګرو له ویتاش داخله تعقیب کړي دیګد وقول دی یو دا د علی سره لوی ولید و هم د شعد لوی له خو بینه بر هر تخدیرش داخله پوکانو شو کده په او د دې صحابه نبی ګبوخانو سوار شوو اسوني ځان سره خواږه روان کرد دلیلې په دې چې لاړ لمکیلا او که دوی چرته پاسونه باندې سوار شوو ځان سره اوشه ګورده په مدینه باندې حمله کوي مخله مدینه را ځې چې ور شوو مدینه دفاع ته وکړل <مسؤال> داس موږ ځنا نه دي ماشومان دي هغه خرابلیک وې نو ځینی قران کې الله فرمایي دې خلکو نه ویني روانې په پاس سرون لو وروخته چې د اخله پوخانو باندې شو چې پوخانو سوار شوو ځان سره روان کړ وې ولې یا رسول الله داخلک لاړل دلا یو خبره وکړه ويقسم الله قد دخل حشرته في مدينه حمله اراده لري او مديني لرتل وذا التورزم سردي ملغرو شي غير كله ورا لما جدا بيسله مشتركني طول ملغري بي شي دن دو وجلني فرده مينا دليل بديش محمد الله ملغري دمرا خراب شي وينوا سب ظاهيري سو قسمك زخملو شيدان شوا او مديني ولا خلق دفاع من قال لا زك كي شي هذا لا اوليادي او ولي او مؤمني الله دفاع یہ مجاہدین دفاعی ہیں اسمائے اللہ علی کی زیاد اللہ دشمن بصیلار چلے تے یوجے بچ اوذ اللہ ذولیاء مبارک من دی ویل او جہل دینہ کانو الیذین امنو و کانو یتقون ایمان در بید اللہ نہ بیریگی دا صفت مدنی والا موجود رسول الله فرمائے کہ اولی دلی شریلا الله رایا چھ دا صفت مدنی والا کی موجود اللہ پر قران کولا اللہ پر جوڑا کولا اللہ پر رج مکی دل الی می رب العالمین لہ زان نش فتنون یزمن ساتل دا خیر کارون لو وړاندې کېدل د الله دین به ذکر خرابیدو د څه خفه کېدل که اس مړین عملونه به پټ کول دنیا کار کارنه او دا ټول کارونه په مدینه مڼوره کې موجود و دغه په اهل کې موجود و دا مسلجه کله هوښه نو خلق له رسول الله ویلې بنځم کردہ و شو و زه خمن راځم کوي پر کسانو باندې راوګره جدل کافرانو کې دا کارو شهیدانه ټول مسلکړي و زخمنو باندې شکل له وګریزنه زاد ابن ثابت رضی الله عليه واله وسلم له وګرزه زخمنو باندې خو په تاسو بوختنا دا کوم يوم الګریز منګه هغه وګوري سعد ابن ربيعه چې هغه دا حن سوړ یلوق مندانو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه چې د ملګری ولول ولګزید شه په دیو چې باندې شد امیر دی رسول الله دی روخي ارشد د د جهان وکړته چې راجمه کیسه منګه رسول الله د وکړته زرمه سم ده دله نبی دوم روخي انسان وجدا وجدا امیر امیر د انسوارو او قانون د امیر چې کله زخمي یا یعقیدی او څوک پښتنه ونی کی تبان خلک ګیله کوي انسان به زومره ګیله نه کوي مشرک ای چې ملګری هره اسما پښتنه نه کوي وې تو ورشه دوه ورځې ساده انده به پکنه چا کړي رسول الله رساله نه پرې خو دې وې چې کله دا ورغه اغه په یو ځای کې پروت د ډګر پر دمنځ کې تقریبا اوهمرمه لګیدل اوه غش او ورغه ورته ویل رسالت محمد صلى الله عليه وسلم بتاو نے سلام کہے اور سلام نور سوی صحابہ دے دی چ صورت حال, حال سلام او قسم فق اللہ چ د احد دغران امر د جنت وی راضی اوے امر میں لگ دوں خبر نشو کول نو رسول الله <سؤال> فرمایي د سلوي کلو پو عمر وړاندې دا وکلو 1500 وړاندې 500 کلو خو انصار له خبره وکه لکه خبيب رسول الله هو رب العالمین ان ګور را وړي ودې جنت حدیث البخاري کې راځي د اوس په وږي زنجرونه باندې ترډلو الله تعالی جنت انګور را وړي خوبيب او چې کله دشمنانو ونیو وې څارمن دشتو کني شوي د ورته مونږ کوم چې مونږ یو کې ورش شیرونه ويلستوا عليهنا اقتلوا مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسري وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال الشلم الممذئ قسم بالله चीज परवाए लरंदा अल्लाह بدنج टुटो टुटरा किगम चल्ला रजीज पेराजी इस अफगान मिनिस्टर मुज मेगुदा हु मा तस बेदा كاتكي ده الله عليه واله اغبر اذا قمتريت رزن اوك يودات مشكي دیم د شپې دفتر لرنا لازمي او درې مجلس کې نه شي چې غیر اختیاري لا بریجه به وشه عمر سي ورته ولي کوم چې زه یو جو په دې ولایت کې هغه چې موږ سبا وو چی ګینه مجبورایم چې پاتې شم وې د شپې ولن د حق د شپې د اور حق د اور زیاده کوم او هغه پوره شې شپې عبادتونه کوم وې به د مجلس کې راځي به قسم پلا شي کنه خو به د خلکو ونی و دې ونی وی یو یو اندامي کولو زغه مجلس کې ولاړو وکي قیامت کې مال الله چې يا فلان دا خو به شم بده دین منه ټوټه ټوټه کېدته بده وخت کې څو قرباني وکړه ولی دې منه نه کې وی څه څه په ځمانه په یوه نشه الله ورته د اجر ور او به ویلې وزیرم نه ثابته زما مجاهدون الله ای زما د ګله لا عذر لكم عند الله د قیمت په وړاندې غوړ د ظریف اندازې باندې د الله عزور نشه پېښ کوله چې 600 په بدن کې د سترګې درف په اندازې باندې حيات او ساوی چې ګور محمد پرندې عليه سرت وسلم دیفه وکي مونږ به دغه نشې شیطان شول او په بدن تر باندې رواني چې بدن کې د سترګې درف په اندازې باندې زي چې محمد صلی الله علیه وسلم وکم ډګر کم ځای کې پروت او کم ځای کې اغل زان ورور سوې زان شهیدان کې ټوټه توٹر ټوټه کې ګور او عمر سلام په محمد صلی الله علیه وېدی وخت کې ایسه شهادت نصیب شو ان لله وانا الیه راجعون دا شي یو بل او شعرم رسول الله خو چې دغه مو امر بلي اقشه ته نبي ایمان والو د شت کړه او د شاول می رسول مسرغ لا سکړي نه یو ګور ایمان نه راوړم چې می د شت پر ګرام خلاص کې به ایمان راوړم ځکه را چې مؤمن شنبې ګنا به وله وکم شت به وکم خو سار چې ګل جنگ لري صفه جامي وو بله ممس کنه نوته ډیر انته شخص ځانګہ وګی دم زخمیش چیکله زخمیشونه ملګری وځنه وړو ورته ویلی چې د قوم د غیرت لپاره هغه لیکه د الله درزه لپاره هغه وی قسم په الله درزه لپاره هغه بله مې څه مقصد پری جن کنه دی دا خبره چیکله وکړه نو ایس الله دا شي رسول الله فرمایو هو فی الجنه وقسم الله ما ولد جنت کی گريش ال طلع ابو هرره سے بکله د و هرکم صحابه دجسنګه کریمه را توحید ویلی یو منځنه دکړه ذکر مل دکړه بل عمل انده کړه وللا دار جنت لا بهوتلو بیا بچا جواب نکوه په خپل به وی چې او سیر مزلانه هودي امر ابن عقیش سبې منځنه ورسې د څار وخت نورسې ایمان راوړ د ما سپکین منځنه مخه شهید شولا الله ورته خاتمه برابر کړه دسمه چې خاتمه برابر دی د غیر پر تقریبا 100 ازوال زنس لريات ساتي د باج انسان عمل چې یې ایسا نیک نیک عمل الله برباد کړو باج انسان بد عمل الله اخر کې جوړ دی د الله صرف منه انسان خاتمه برابرېږي د مؤمنانو په مقابل کې شکل سره نرمۍ کې خاتمه برابرېږي د کافرانو په مقابل کې شکل سختۍ کې خاتمه برابرېږي او د خپل شان کې جهاد فی سبیل الله کوي د دین په برخه کې د چینېږي نه مستدرک د حاکم کې راځي ما من صحیح امام ترمذی اول جلد اطلس نمبر صفات اروا الغلیل کې امام البنی اول جلد یوسل پینز درشن نمبر صفات هغه کې او د سړو دعا کلش سره د موازین جواب کوي کلش سره د موازین د ازا اوكل شي سري دات واغاني وگد شل نسمن لا اله الا الله لا اله الا الله والله اكبر لا اله الله وحده لا شريك له لا. لا اله الا الله له الملك لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله دقد عاشك الا ويد انسان خاتم امام ان تيريكي سر ما خرجت بالله ربن وبالاسلام دين وبمحمد النبي داويلا كلش انسان دخود اغاني وي چودكيجي كلش پلا بنی احتساب کی قرآن بنی احتساب الله شہید اللہ ان لا الہ الا اللہ دقتنا وئ بدعت نسان ستی فثق نسان ستی گنہن نسان صدقہ کی ددی انسان خاتمہ اللہ ایمان تیری درن بدیز کی یوبل کسو قزمان چکل وہ جنگ شروع کی دو وہ تکا کافرن مشان اوجل عبد در خبرے ولا چھا سر جھنڈوا ملگری وی وکاش تقش من کڑے وی کدا رسول اللہ فرمایا يوملګریو له ماته اخ림 کې چې دومره قوی جګړه مرده و دا دومره قوی محمد رسول <سؤال> الله په قیادت کې د ابو بکر او عمر سره په جګړه کې لري پسف کې لري دا بی مانزي وې چې دا کل زخمی شو درې باندې زوفر له شکل وېړو ملګرو ورته ویل و مبارک دې شهید د الله په دیلار کې شهید شو او زخمي شو وې زخه د الله رضا لپاره نمره و دې زخ په قومي خپل کار کې ځکه چې محمد بری قيادت کې راغلي په دینت خونېم راغلي اسلام دی محمد دی صحابه لري عليه السلام زمره قوم سره خلکو جګړه ده بعض خلکو د قوم غموړي دي د قوم غم څنګه وکوه دا قوم کې څنګه ځانوس مطرح کو څنګه ځان شهید مرګ وې کل شه ده څخ څخو څخو مخام دومره صبرونه کې چې د خپل ترې وې د برابر کله هیڅ خود کو شي وګر ځاني رسول الله ملګری را لوي هغه څل کو ځانو وې اشهد ان لا اله الا الله رسول الله فرمایشه په دې کوم چې الله یو دی او په دې کوم چې ذات الله باندې چ الله سما تصدیق کوي رسول الله خبر دوی نه غبي مان لاړو خبر دوی نه دوی صبره دوی نه حدیث کې راځي رسول الله فرمایشه الله رب عزت کفالت کوي دا اغه انسان چې جهاد کوي خوب دې شرط باندې ایمانا وتصدیقا بيچو سره په الله باندې ایمان لري چې وځم د الله د پاره څنګهر د الله د پاره د الله د الله د دین د وچه تواله د آخر وخت همید په بلخ تر باندې لاله دي خل جهادونه موږ قرباني نه ورګي داسې قرباني نه ورګي بالکل تاریخ کې ديغي مثال نه فاخر وخت کې کوفر او شرک په دایته کې وایي کې ټول اعمال مربات کافر او مرتد نش الله د الله رسمه ز خاتمه مساله برابر هي پدې کې اول کسو مخیرت په نامه يهودي اغم څخه مشو جنگ له شکل راتلون محمد دفاع وکړي راضي موریتګ ورسره وینم خدای خالي ورزدا ویسه په مطلب پرې دی خالي مالي پرې دی رسول الله دی په فکار دا ملګری راغلي دوی مکه ټول کافره مشر angle سره کوي ما تاسو را خپل عذر کې ای دا خبره معلومه شو چې کله په او نص موجودي به ګورې قیاس مې اس فرېدان چې دا قیاس کوي دا مولا دا خپل کار کوي به د رسول به شي بګرزي خدای خپل راغلي ویلې وې کزه شرطه مور شوم زه الله له ورکه کومه طریقه باندې هغه تقسیم دی وې انسان په یوځه کې و چې جګړه راغله سخته د مرش رسول الله به دونه خبره وکړه مخیر خیرو يهودين دا په يهودو کې خسرې نور نشو نه شې د مؤمنو کنو دليله په دې باندې چې کلمه رس شهادت ویلې نو دا د ایمان لاړو ځکه انسان کدر رسول الله پتاېد کې ودريږي په دې شرب باندې با ودريږي چې کلمه توحید وایښه لا اله الا محمد الله محمد رسول صل الله صلی الله علیه وسلم دې شی د مسمان ورو دې اړین په بل ځای کې شپګه مخره رسول الله عليه واله وی راځي ملګري شیطان راځي مکو شیطانه شکل نه چمکول طول شهیدان شي د مسلم شي د چانه سترګي وتی د چانه د چانه د چانه او حمزه خو بده کیفیت باندې وشي دغه خاصن د مومکت شي وي ظلمته ریسي شي او دې صحابه ودا دوआम کړو اچ الله پدې اوخد کې چې کلمنګ په جګړه کې راغلو ته مونږ له دې شي مرز راکشه داخله کم ټوټه ټوټه کې داو دعا الله قبوله کړو بس مجاهدین ته دعاګان غواړي الله څنګه بدون ټوټه ټوټه کې داس موږ له لولیا و نه کان خلکو الله ورته دعا قبوله کړو ځکه درشي په بلندېږي شهیدان شګور راګورې پدې کې یو صحابي را, را حنزله رضی الله عنه ویغه هم د شي جک جوړو مفسرین او محدثین د لکه وي داږي وجه دار شي دا هغه کافرانو په تایید کې ولاړو کافرانو ویلې وې دا مشرکونه کومګه مشرک د خپل اړخ په نش خو هغه بده میدان کې پروت نه وو د میدان په یو په غر باندې پروت رسول الله ورغه د ملګرو سره وبوت روان وي تازه وبو د الله نبی د ملګرو له وېده حال نه پښتنه او کې د حالو خو چې یا رسول الله وېداسمه سره هم مستری چې ما وکړ چې کله د جنگ حالات واره دو بس د غسل میدان د جنگ له رسول الله فرمایي و قسم په الله چې غسل ورکی ویداو <سؤال> چې سچيږي و دا ملایکه او وبره وړي او غسل ورکی غسيل الملائکه د شناشنا صحابي خپل خواهشې پرخو او د محمد رسول الله د دن نه رسان قرباني کولو د پارسان وړاندې کی ملایکه ورته غسل ورکی څنګه الله بیا ملایکه را لګي د خلکو وتاي چې مشاهیدین څنګه الله ډېر نشي دوستا دي د ان بیا اورد صحابه نور سره زمکه په سر باندې رب العالمین لنجد محترم خلق د خلقته په دې ورته غسل ورکی نو رسول الله يو خبره وکړي پرمانه یو دا چې دا ملګری د جامو سره دفن کړي جامې بته نو باس دوی هم د اضافه جمې دی اصليه دي داخله تل لري کوي او دریم رسول الله فرمایي چې د وینور ته پاک نه کوي نبی کریم علیه الصلاة والسلام وې کوم یو انسان دا کوم یو مسلمان دی هغه ویني چې الله درزه را پاره الله پلار کې اوځي او ورځې قیامت <متحدث> به الله نو د رنگ به رنگ دی ویني لیکن د ابوی به د عبرو غوندي قیمت کې ما مقصد تازه ویل لکه بری مرمئی چې لګې دلې خوبوی به شکل لکه انبر دا څومره نیک بختिरा چې د الله پلار کې د الله دشمنان تا قتل کې ټوټه ټوټه دي کې ودی وښني او د مخه مصلین نه مالو مشوار یو زره نه حالت ته هیڅ کې شهید شوه یعنی پاس کې شهید شوه یا یو شهید شو د دشمن دخوانا خوانه یا دغه جنان د شری کړي د دشتور ون چفوره شهید شو نو تاسو بدل غسل نه ورکو ځکه حنزه له غسل اما په قومي ښخ لوی کچره مره مور شو بعد دغه نه بیا غسل شته و دیش ورته او څلورم رسول الله په قبرونو ورته و الله قبرنا موږ څنګه و دا واخله واخ کی به ذکر شي شوم شيدان او داقدر شيدان دي د الله نبی سو خبر وکړه یو دا چی قبرونه فراخه کوي داسمه شيدان دي دوی هم قبرونه جوړ کوي او درنده قبرونه ډېر ښه سټ کوي او سرورند سرور او پنزو درې درې کسم په یو قبر کې وردل نه کوي دریو سرور کسان دی وردل نه کړ زرو په وخت کې دا کار کې دې مستحبه طریقه دا چې ارسل لذن نه کله ضرورت راغی به کې شي عبد او عمرو ملي یو قبر کې خو محمد صلى الله عليه وسلم حمزه رضي الله عنه عبد الله بن جحش له باب القبر جه خده چکل به ما کی کول پیغمبر انسه په خپل لاله دې میدان کې ورخه تشوي دې قبر او لحد کې لحد له ویل شي چې له قبر سره یو کني به دې باندې وایتي ده لکه یو ځای کې گاګری سخت اسمه کوي ویخلي نبي مالمګور نه پښتنو کې به دې مالمګور کې کم یو د قران سره اړیت تعلق نور قران فإذا اشير رسول الله الله القران والاكرام رسول الله غردد مر نور سم کھڑے رسول الله فرمای د دریکسانو اکرام داد دا رب العالمین اکرام دیو د قران والا او قران فزائل خو تاسو معلومي په خپل بار بار ویلې کیږي بل هکیم دا وړاند نکړه او د قران علم چې انسانل نشي پیګي د الله درزه را پارناست د تقوا په نیت باندې ناشست د کریم دته کم نو پیدا اخلي د الله عظمت بسړ کې دنیا بشاله غرزه خوښ پرسی به بر قوي ایمان به پیدا کې صفاس وړو قوي عظمة. صبر او یقین <تصفح> بدعت نه بوزان او ساتي ګنا باندې به مشوال نه کوي تکبر رمضان او ساتي قوي ایمان به پیدا کوي صحيح ایمان بل لري ديوچا په خبره او بغیر د دلیل نه اعتماد نه کوي ارزه په عقل پيش پيش نه کوي اې ديوژن شکل عبد... عمر بن خطاب او زانسر عبد الله بن عباس کینو عبد الرحمن بن عوق پرتو د ماشوم زانسر وني کوي وي کمال نه ملګری وېدا په قران والا وېدا به په کبا دغه دا او شوچه نبی کریم علیه السلام بده ملګرو باندې وکړه ګرځې دو په حمزه صلی الله علیه وسلم نظر ورغه حمزه سره پروت لکه قربانی یو سروه سترګې تیسره شوې پوسته کټوه وګونه ته کټوه شونډې ته کټوي ګرځې تیسلې شو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ولیدو ډېر انتهید درد منش دمره درمنش یو رسولانو و یز ماتره یو خيترو راځي ورو ورو به د الله د دین سره مریو عبدالریم محمود فرمایي وي قسم په الله چې موږ رسول الله هیڅ وقته دومره خپنه ولې دلته راګه حمزه شهادت نوريسه دو کال رسول الله وخلاړي مجلس کې بنا صوبجن خل ولې جاړي حمزه ورته راځي ځکه چې الله دې دین یې وسمره و سفیر الله چې علي نبي كريم عليه السلام ترور دو څاډرونه ور سره او ترور ځلې ویل وسو بیر صاحب لا وله خبرشه د امور شي کورور په دې حالت چې ګره بي صبري وني شي وی زویر سی په منډ منډ باندې ورغه د مور مخې له ودر دوي چې مور یې نه پزی هاګه کښ کوې زه حمزه خو چې مزالته مله د لن نبی ولې چې داسمره فريده وې وی ویله چې معلومات شويرې چې ورور مې او د خلکو مشلکړې ګور مې لگا خو ورزم وې شکل ورته خو آل نه نو ساده روي مستره وې رجانه وې شکل اخوال نه او د خلکو سترګې د مور سوې و وی ویله چې ان اور اور وې صبر سفر کوم سب مبارک الله علی الله تعالی مغفرت نصیب کی شهادت قبول او سب اللہ در سواب ثماله رب نور بر تعالی اڑا چې کله الله پیغمبر رسالت و سلام لري ناسنو. وو وی وی وی قسم په الله کدا سفینه خپې کیده دا چې د حضرت ورده ما, ما حمزه نه دفن کوله په دې بیډه مې بی په خدو چې د لیوان راغلی او داس مری راغلی او مات مات کړی او خړلې و, و چې قیامت کې دغه د خېټ نه داراوته وی کله ورته ویلو چې حمزه سچل لیکړې ورته ویدا ویلو چې الله سره دین لپاره د قسمه خوړی ودا می کړې دا زما ټو ټو ټو ټکی خطرون مخفقیږي زکه به دا دفن کوم نبی کریم علیه السلام چې لري کین شو نو دیم المګرو جی صدر روانه چې لو د وړی کې صدر مسبب ابن عمر ده لو ورشدو غړ صدر مسبب چې کله به سر پټاونو پیبیلو چې پیبیلو پټاولې سر پیبیلو چې دوه صحابه د حمزه کچرته موږ د اثر پټه وکېلو چې ګو کتاب کې پټه وسلو چې دلیل <سؤال> نه پدې شي د مړي ټول اندام ګره عورت ده شي وا د مخنه مخه کتلېش کله چې مړ لمبيږي دوی اورې کسانې وټه وډېږي د ډېر ډلې نه وډېږي رسول الله چې خطبه راسه ودا سرونه پټه وجه لوړه رجليها له اسخره په دې خو په منورده خیر سره ګړې واشي او به جنازه پر مستحب مستحبه د افضله د جنازه شي مې شهدا رحمت الله دې فرمایي سم خو رسول الله د وحق په شیطان جنازه کړي و لسلس کا سامې راول او خنزمه وسره کې خود کوله بے بی دلس لار لری کړو نور لسمه چې راوړو بے بی حمزه راوړو رسول الله ملګریو حمزه به راوړي بے په حمزه جنازه وکړه عبد الله بن مسعود فرمایي چې کړه د حمزه په جنازه باندې ودر د دومره سخه جوړل شین غیر اختیاری د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم او ځونو هو تا وی وی قیامت کې به تعالی زس کوارش کوم قبر رسول الله په خپل ور کې او قبر هم مریضو ملګری ورته سختي وجه ورته ولې مرنه یې رګې قسم په الله چې مرنه یې رګې وې ودې شو وخت په موږ باندې راغې چې د اسلام لوی لوی قومندانان حمزه رضی الله خو شهید دی مصعب ابن عمر شهید دی او د موږ سره دومره صادقونو شیانو کفن نه نو چې دا فکراته کو نه تاسو ما خو له کفن راوړې څومره پر اخیره غلې وې شړا مال په دې رااله مونږ په دنیا کې د عمروونکو منځونکو د اروژن سودا کو الله څنګه دا کړي دا کې دې چې په کې منګلو وې چې اخلو تاسو ما بندگی کړي د ساسو د عمل بدله ما په دنیا کې تاسو پوي جهنم وګي ځین مې به بچاو عبدالرحمن ابن پی والی وروجانی والی وروجانی او پیروجاني اولي ورج ماتل رکينه شو خلکو ورته کیسه مګسم توامونه کې خدونځه توامونه به وخت وېسترونه او خیلاره چورده عبدالرحمن سه مولي ځالي وزماري فر ابو العالم من قسمي چېز منګه حمزه شهيد او زمن مصعب ابن عمر شهيد زمن سره دومره سادرونه نو چې عربو کې پټ کو قبر کې کېدو نم را و سدغوره ته د سر قانون د ملګرو لګوره وې چادرې پوګه کې اورا وشاډوره مونږ خړه حسن ابصری فرمای وشکلا رب العالمین در باندې دنیا را پراخ کړ پوهه شې ګوره الله د کافرانو په طرف روان کړي وشت الله گی رہی او شکلا څنګه چې در باندې را در باندې را غو پوهه شې چې انبیو په دلاله روان کړي ان شاء الله روان شې په ورشې ده ژوندو نبی در رسول الله څو دعاګانې ډېر دعاګانې کړي دي ده کین اور منظم ترتیب باندې حرکت مدنی منورې بے خصوص نه نو گفتنه وکړه پلاری شهید دی, دی, دی, دی, پلار دی, دی ورور شهید دی خوند دی شهید دی و شهید دی ورور شهید دی خوند شهید دی محمد صلی الله علیه وسلم څنګه راوي ژوند دی, دی الحمدللہ امر ډیر سم دی چې موږ نبی شووندې او به ماکه مدینه منورې لور شهیدو سبي به کم کارونا وشول او بيد غزاب اخر او اندر فرزم کوم رب العالمين کړه د هغه ان شاء الله جون باقیر روانه شاشه برزمن بیان رب العالمين د محمد رسول او الله رب ال عزت دې دې شهيدان او مسلمانان دې شهيدان شهيدو شهيدونه قبول منزور کې دنیا په هر کونج کې چې اسلام غزي نه او بالا کې او د دنیا رب العالمين دې ذليل او رسوا کې وسال الله تعالی اخر خلقه محمد والي او صلوات